ria lurra bezain zarrada baina ez da lurra bakarri etzeko lanak aizu mikel kokotaraino nago Zerba ba maitzia zer Jo, eh. Ba, egiten ditut nik. Baskaria prestatzen dut, eta gainera, arrikoare nik egiten dut egunero. E, lasai, eh. Nik egunero hogeak egiten ditut. Aspiragaio pasatzen dut, eta garbigailua ere jartzen dut, eh. Bai, baina nork barratzen du, jasotzen dut, lizatzen du arropa, eh. Ba, nik. Bai, bai, egia. Noski egia dela. Eta nork entzen du hautza. Nork garbitzen ditu gortinak eta gureztatzen ditu loreak, eh. Ba, nik. Bai, bai, baina... Banketxera fakturak orda joaten ez beti, elektrogailuak ni konpotzen ditut. Bai, Bai, baina banketxera ez dara egunero joaten, eta elektrogailuak ez dira egunero izorratzen. Beno, beno, arra, arrazoia duzu, emendik aurrera gehiago lagunduko dut etxian, bai? Beno, ongi da.